Sinä päivänä kuulleet kalat nousivat pintaan Sinä päivänä lintujen laulua kuulunut ei Sinä päivänä mullasta vihreä ruohoi noussut sinä päivänä neulasetoksista oksista puun Sinä päivänä sadet poltti, sinä päivänä tuuli tappoi. Sinä päivänä näkönsä menetti, ken ulos vain katsoi. Sinä päivänä kullet kalat nousivat pintaan. Sinä päivänä lintujen laulua kuulunut, ei. Sinä päivänä mullasta vihreä ruohoin noussut. Sinä päivänä neulaset oksista puun sadet, ei. Kylmi, sillä enkeli tekeni. Elämä ei ole kellään helppo, Päivästä toiseen asiaan hoitoa. <tus> tämä viikko vi, on tuota niin, voisiko olla joku hipster kun on Flow Mad Mike laittoi tänään. Hyvä idea! Pidetään joku flow Se hipster-spesiaali. Mitä on rautaperse? Mm, kyllä. Joo, kyllä. Lyhyellä, aletaan pitämään. Joo. Se, se on nykyään kirjallisuus oikein, saa, saa sanoa, aletaan pitämään. Eikä no, kiitos, ei, kiitos. Ei aletaan pitää. Hei, muuten me saako ei, alkaa riisua? Ai niin joo, paita pois, paita pois. hän ei sinä nyt usein ilman paitaa. Jussi, niin. yes, yes. Siinä lähtee. Omista, me siin me niin tota löytyy tekeä, myös paskiksen Facebooksen. Ei voi sieltä löydykään, radio facebook sivulta löytyy, kun me, me ei, tota, ne ollaan ilman paitaa. Mä nyt ollut nyt musta barbari -bar -bar -bar julkisesti ilman paitaa kuvassa nyt viime aikoina. Ja sitten nyt rautaperseen kanssa. Siis suunta on ylöspäin. Suunta on ylöspäin. Mä oon niin ylpeä, mä seiska ylpeä, että mä Päättynyt, sanotaan päättynyt, ei joutunut, päät, päättynyt, eikä, eikä päässyt, päättynyt teska Tota, mä en on kerran päätänyt muista mikä se juttu on. Mä vaan päätänyt kerran joo mm. se, se oli oikein hieno kuva kur siis, mä tiedät musta mä oon tunnettu sitä että on ilman paitaa ja barbari on tunnettu sitä että se on ilman paitaa niin otetaan niin, sitten kuva siinä niin siis, se oli vaan vartavasti pukeutunut niin että seellä pöksyttiin alhaalla että sillä niin alha näkyy kalsarit siinä sitten mm. niin, mä tiedät men hulli pukeutunut niin mutta mä munkin pitää laskea pöksyt sitä ala, alaa niin alas, kun silläkin mm. oli mutta mm. kun mulla muista farkut ja muista kalsarit niin se näytti siltä että mulla on niin kuin housut ihan oikeasti, niin kuin munan ra ra niin kuin ja oikeasti mun karvojen rajalla niinku sinne ilman minne niin Kalssareita, niin se oli jokseenkin huvittavan Joo, näköinen. Joo, et pitänyt kuitenkaan silleen Lenin Kravitsilin jälleen vielä. Mikä se on? Ai, mikä se on? Niin. No saa, so, että sillä repes noi housun, niin sillä oli Meisseliä esille. Käy katko. Ai, vielä hyvää. Hyvä meisteli. Mutta siis rautaperässä on tullut tänne näin. Mä joskus ajattelin kyselin, että kun on niin kun tavallaan kun viikon kuluttua kontoi, kontufesti, niin tehdään joku Itä-Helsinki-spesiaali, mutta ehkä me käsitellään Itä-Helsinkiä tässä näin, koska me menee nyt erittäin anti-hipstereen lähetys, ja mun käsittääkseni Itä-Helsinki ei ole kovinkaan hipster mutta tuota, niin sä haluaisit pitää niin tämmöisen niin, niin teeskettely- ja teennäisyyslähetyksen, niin, ja, ja, ja myöskin soittaa näitä flow-artistia. Niin. niin, no se nyt on aika silleen, niin ilkeästi sanottu, mutta on tuossa niin tiettyä semmoista... Niin kun, Semmosta niinku itseasiassa tarkkailua enemmän meneillään täällä keskustassa kuin tuolla Itä-Helsingissä, että, että ehkä siinä se niinku se on se ero sitten. Joo. E niin, mä muistan mu mu oikein, kun Notkella on täällä, joskus oli kaivarissa keikka ja teillä oli joku poliisipuku, niin, niin sitten tuli heti sanomista, Sano, että heti kun tulee tälle alue alueelle kun kaivariin esiintymään, niin, niin, tota, niin tulee rutinaa, mutta Itä-Helsingissä ei oo mitään ongelmaa. Niin, no. näinhän se on. <laughs> Mitäs ei, eikä tämä miel hyvä riitä tässä näin, mitä se otetaan seuraavaksi on sun listalta Uh, pakko ehkä sanoa vielä tuosta mielihyvästä jotenkin, Nei, että, että se on niin kuitenkin silleen... Että miksi mä soitin tuon, on, on tämä näin, että, että, että se on aika silleen kiusallista kuunnella, kuunnella toisten niin ku, mielihyvistä, tälleen niin ihan julkisella paikalla. Että, että se on tosiaan niin ku, pitää ihan siellä omassa, om, omissa tuota, oloissaansa. Että, että vaikka mä niin ku, oikeastaan nyt niin äsken niin ku, perään kuulutin tämmöstä pidäkäyttömyyttä, mutta tuossa niin mielihyvän niin tuollaisessa... Eikä se niin se on aika henkilökohtainen asia tiedä. mä to niin kuin partepien asuita Helsingissä, mutta ja sillähän on on niinku tämmöinen flow henkinen sala. No mutta raita poiketta. Joo, pää että laito soimaan, koska musiikkia pitää soida jatkuvasi täällä näin. niin siis, mutta sanoit, että minulle on hyvää henkölököttänä asiaa, että koska ja iä miellyvä esim yks aispulisi niin hänen kanssa saarastapaa kesken tässä miellyvä ja vai? näin on. Näin on siis niinku. On puristi sen suhteen. Mies, joka kulkee omia polkujaan sat tolekin. Niin kyllä. Mutta mikä mikä tässä pumppa jee <tos> <tos> joo, siis tässä on niin tämmöinen vuodelta tota, tosiaan flow, flow speciaali menossa. Ja tässä on vuodel, vuodelta tota, koks, 2009. Ainakin jossakin kokopanossa mukana esiintynyt puppaji ja kappaleensa tämä, tämä, tämä, tämä jos olisi kansalaispalvelu. No niin, joo, siinä on hieno pisi. Niin, niin, niin. No niin, kurela. Joo, <tos> Ruokaa kusin alle toverille, opiskelevaisille, työtä tekemättömille. Kello on tulossa kohta äh, seitsemän ja puoli yli. Kolme ja silloin tän tänä tuli se ehkä saa katsoa. Ei ihan. Mutta tässä on kohta pitää lähteä imeä muna suvilahte ja tästä tulee hyvä pohja Veikkoli laittanut viesti. Niin me laitettiin tämä tämä siis toihan alku kun on tämä legendaarinen Lavaspikki. Ehkä legendaarinen Lavaspikki mitä kukaan ei koska koskaan sanonut että elkeläisten Helo juu kun Hitleriskunen joskus kysyy Saksan keikala mistä ei kanottai sirvestä tällä tehdä pilaa pila ja puhua niin sanotaan se Hitleristä ei oo puhuminen vähän vähemmän. Hello you homo hipsters. Ni minä tiedät mitä kuin pyhi asia ja hipsterit niin. olkaa hyvät sitten vaan. Miksi ku coveri sano sille mun nimi on vaikka nyt puppaje on nimi jos vaikka Timo. Moi Timo. Että on tuolla ja tuolla ja mä tulen tänne julkisella julkisella liikennevälineellä ja sitkö se rupea laulomaani sit sit tähän näin. Ja ottaa tähän aloita. Ei tässä on niinku kanssa että semmoista niinku pidakkeettä mytään aitoutta niinku flashnä olo poistaa. Ai poistaa läsnäolo lu puutella tai tai semmoista. Joo me muistat joskus josko tul ta meidän suomeruotsalaisten tota rekepä niinku dreadline Pieti Pietasaurissa muistakaa se se petti täydöllisellä niinku ammaa jamaikaan Englannilla tuli ja sitten kaikki lava speakitkin mut kerran pääsi vain vaikka suomeruotsa siihen sieltä vittu sieltä pääsi sitten mutta näin. Hei, ottaa sultta vielä yksi tähän näin Rapeana, Raippana me ba oli sen raippana rap frances sopi rappana se sopi varmasti tässä pakettiin. Oh, nyt putkeet boys, joo. Nyt nyt tätä, tätä intonaatiota. Tämä on niinku ihan parasta. Kaikki L, Kuinka mitä L äänetään. <hämmin>, se voi olla vämmin, <hämmin>, joh, Joo, joo. sinne, miss on lämmin. niin paljon Toistaa tähdet ja kuuluu. voi olla väärin. Tääkki on niin jännä. Ihan saatana hyvää muuta. Mikä tässä vitottaa? Haluan sun kanssasi poistua. Nominati kanu command ballo kuvia meritänitä ti amo nyt mitä hyvä musiikki musiikki musiikki totta on yllättystierra nainen menee mikrofonin nainen on ykkönen nyt tällä hetkellä kuka kukas oikein ole Mua Elina. Elina, et halua enempää kertoa itsestäsi. Mä olin tuossa radiossa. Joo, niin olitkiä sitten. Siis olet jonkinnäköinen musiikkikriitikko, eikö näin ole? Ei, ei oikeastaan. Mutta niin, semmoinen. Just näin, just nimenomaan astua. Terve. Täällä nyt laitetaan tassua. Mutta siis, mulla on vikuttanut ikuisuuden ja mä oon valittanut tässäkin ohjelmassa sitä, että kun puhutaan, että tehdään oman näköistä musiikkia. Miten musiikki voi olla jonkin näköistä? Se on oman kuuloista musiikkia, ei ole Mä oon oman kuuloisia tauluja perkkälle soikoon. mutta se selitit mulle, että miten tuossa oman näköisessä musiikissa on mu jotain järkeä. Voisit se sanoa sen uudestaan? Se on aika hienoa tossa noin Niin no, öö, se on semmonen frenologinen asia, että jos ajatellaan, että ihmisten sielu heijastuu niiden kasvon piirteistä, niin sit se todennäköisesti myös heijastuu siitä musiikista, mitä ne tekee. Eli sen voisi ajatella näin. Mhm. Mm Lähdytä yllätys nyt tässä näe. Kyllä, aika laimea yllätys se. No mennäsi Mielä... ottaa jotain... Yllätysviera, yllätysviera. No, no, no, mä yllätin, mutta sillä tavalla. Mä vedän jotain muuta, niin mä yllätin, että se on kyllä. Ei, toi tuli äkkiä nyt no, toi ihan äkkiä tuossa mieleen, mä oon nyt tosi kiva. Joo. Mut kiva. Mä, mä laitan itse nyt omaa omaa follow-artistin tähän tässä, no, tässä, niin. tässä soimaan, koska tota, siis mä olisin päässyt aika usein tilanteeseen, että Follow-media olisi lähtenyt, mutta kuitenkin on ollut radiolla vain tietty määrä lippuja, mä että on kuitenkin ihmisiä, jotka viihtyvät siellä enemmän kuin minä, niin, niin. En, en ole käynyt paitsi kerran, olin lähdössä ja to nyt tonne pitää mennä katsomaan, että me mennään katsomaan Flamingo-lippuja. Joo, just kun mä olin lähdössä, asuin silloin vielä, Ennen kuin siellä oli niin hirveitä hifterialueita, niin nyt ne oli muuttanut sitten yes tietenkin muotoa. Niin, mä olen syntynyt Kalle, mutta katsotaan okay. tästä kohta. Joo, niin, niin, tota, no, niin. Sitten tietenkin tuossa on onko se neljä vuotta sitten muuten pois protestoidakseni niin hifteryyttä vastaan, mutta niin, mutta niin, mutta niin, mutta joo, oli sitä niin, mä ajattelin, että se alkaa keikkaa, ne niin on puolet tuntia kuluttua, oli lapsi, mä olin lähes sinne päin. Mulle tuli ihan hirveä ripuli, <laughs> pakko oli jäädä ihan. Mulla mun, mun kroppa protestoista vastaan, hifteriä <laughs> vastaan, niin mä menin ja jäin sitten ihan viettämään latoaikaa. Nikkeviki jäi viime, vi oliko se pari vuotta sitten? Säkin jäät kokemaan semmoista mielihyvää itselleen. Joo, se oli tosi mielihyvää. hyvä. sehän tässä onks tää pinkki päällä, niin se on sikäli hauska, että kun yritti etsiä näitä paskoja artisteja, niin se oli vaikea. Nyt on ihan älyttömän tasokasta musaisi, mikä yllätti mutta Mä myönnän avoimesti, mä olen pikkusen ennakkoluuloinen flouta kohtaan. mä kävin läpi näitä oikein huolella ja niinku oli hankalaa löytää aivosti niin tähän radio ohjelma sopivaa sopivaan musa. Kyllä, kyllä, joo ja siis se on aivan siis, siis ihan rehellisesti niin sehän on loistavaa että tällainen festivaali on siis Se on helvetin mm, hienoja mm, ja mm, ja näin päin pois mm. olisi jos olisi joku parikymppinen HK-läinen niin kuin aikonaan oli, niin mehä ilman muuta, muutama olisi alkanut rampannut sillä heti kun ei se ei se on 18 se ikäraja siellä niin, niin se piti välttämättä sen jälkeen, en mä, mä on vasta 17, <laughs> <ja> minä en päässyt. Enpäs pää mä katson <näin. laughs> Mutta mutta mulo nä nä nä teemalahetyksiä niin, niin ei pystynyt levioutukseen hirveästi hirveä soittelemaan jos se so, sovitt teema, mutta kun olisi mietti nyt Flousa. Mä mietin, mikä on, mikä on, mikä on kaikista anti-hipstereen artisti voisi olla niin, näistä uutista ar artisteista, mitkä on kuitenkin tunnittuja. Niin... Tätä on toitu tätä kapporeetta todella monta kertaa, mutta mä en ole voinut soittaa, kun on aina ollut näitä eri teemoja. Mutta nyt, nyt, nyt se lähtee nyt soimaan. Mun mielestä, mikä on, mikä, on, mikä on kaikista, kaikista jos ajatellaan... Niin kun... Ja hei, pidät niin. tässä pieni semmoinen viidensekunnin tauko. Jokainen miettii, mikä on kaikkein anti-flowinta. Joo. Onko nyt Kyllä. Mä oon mikä on hetero-homomusiikki tietää. Mä oon joskus Maria Vetoran kanssa miettinyt, mikä on hetero Niin mulle tuli mieleen, silloin tuli Arttu Viskari. tässä on kuitenkin vähän tämmöinen homo-tausta toisaalta, että... Eikö se Arttu on hommo? Ajan selvä Mutta tämä sanotus on vakuuttanut ihmisiä kunnan. Mikäs tämä on? Tämä on siis kahvimaito, Arttu Viskari. Ilmeisesti joskus tuossa on kuukaus parisista. Mä oon onnistunut välttämään tämän kipaleen tähän Niin minäkin ihan oikeasti, niin minäkin ihan oikeesti. Voitteko kuvitella. Mä en varmaan muista kuulele tätä kappaletta. Ja se on aikamoinen saavutus. Kuunnellaan puhtaasti. Ei kun olla? hei, siis kun me yritetään kuunnella puhtaasti, mutta jos tulee jotain huomiota puhutaan mutta aina sillä tapauksessa. paikka no, niin. on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 Taas, taas Mietin, miksi plaksi silloin käy, kun tiski vuoren alta ei näy. Edes sitä tiskiharjaa. harjaa. Kun on vaihtamatta lakana, nuo miksei menty sinun luo, Muistutat mun eksä tarjaa. Aika hyvä. Jo. Ymmärrät häntä sen, sitä kestäisi en, jos ei viime. Aivan merokas. Kyllä, jo toinen, että vois, saisi, kun kahvimaitoa, niin se on jotenkin hämmästyt jostain syystä ihmisiä. Toivon, että... Mutta tuossa tu, oli Arjo, tuli, mä viesti, että oli, oli Kallion hipsteriä, ne hipsteri tätä, niin meikäläinen on siinä näin nämä hommat hy hyvin, koska siis muutin kalli oliko se nyt tänne yksi... Kysin neljä ja asuisilla, siellä, olitko se 18 vuotta. Niin tota niin, Lamaika oli aika, mutta oli kannattaa vastus ostaa lamaikaa. Niin Oliko se maksaa nykyrahassa varmaan 40 tonnia, saa yksi Joo. Tai ehkä 70 tonnia jotain. Ni, nyt sit. kun nyt sitten. laittaa siis, <tosikko> to, niin inflaatio lisää. <tosikko> mutta, mutta kuitenkin, kukaan. niin tuossa tota niin, niin, <tosikko> vuosituhannen vaiheessa hengasin paljon tuolla Berliinissä. Mikä nyt on hip, mikä on mikä mikä, mikä, mikä. ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ja 90-luvun alu alussa Barcelonassa, jatkuu, nää, nää, nää. Itkit ylö, nyt, nyt kuunnelkaa, ottakaa nyt vääristä vinkkiä, no niin, vinkistä varja, vaarista vinkkiä, viivi, viivi, puotila! No niin, se oli siinä. Puotila on seuraava. Se on, mä muutin Puotilaan sitten, mä en enää en, en asui siinä ihan, mutta tota... Niin. Mutta, mutta, tota, tota, tota en mä kuule, äh, kuule että Puotila on hyvä paskavibä. Äh, <laughs> Roihikasuparipi. Niin jo jo, e, kat, ju, juuri näin. Niin, tota, ä, koska mä, mä kysyin porukolta, että mistä ne on muuttanut tota, no, niin sinne niin 90 prosenttia on muuttanut, muuttanut Kalliosta tai jostakin ystä, alppila, Alppilasta Joo. tai tai niin päin pois, että et, et, näin. Mutta, mutta eikö Roihikka on vähän semmoinen, että et siellä on vähän tuommoista samanlaista niin kuin yhteisöllisyyttä ja niin kuin hi, hippiporukkaa on, on, porukkaa ja on. mitä siellä on jo. mansikoita Ostarilla ja jengi käy kuseksemassa sinne, mutta hipitsyä pitsyä niitä. <tos> hi pitsyä mansikoita, mihin just äsken Densat kussu. <tos> Joo, mä ajattelin, että Puotilassa oli se, se hyvä, hyvä puoli, meri heti vieressä, mutta siellä juuri taisuusta Ostarilla ei ole ollenkaan densoja. Se, mä en tiedä, missä se oikein johtuu, että siellä se on tosi rauhallinen paikka. Aika, se, oli, se, oli, se, oli, se oli se syy, mä ajattelin, että siellä se on ihan rauhallinen. No, siinä on toisaalta ja... itistä niin lähellä. Niin, no, siinä, siinä, on. Siinäpä no. se, siinäpä mm, se. Siinäpä mm, mm. se. Taktista, taas, taktista. taas, kun se on niin rauhallinen ja vehreä paikka, niin talvella se on tietenkin ihan kuollut sitten, että... Mutta kesällä tosi upeat. Että näin. Tämä voi sanoa sen saman kuin kaikista Helsingillä ja esitystä suomalaisista kaupungeista. Ne on hyviä kesäkaupunkeja. Niin on, joo. Joo, kun ne kysytään aina, että mitä se tota, minkä sellainen paikka tää on. Tää ihan kiva paikka kesällä. Niin just, Kouvolakin on ihan silleen. Niin, joo. Joo, että siis, että että siis tota, koolla se kestää kolme kuukautta. Mitä hervetiä, että teette siellä sitä yhdeksän kuukautta muuta. Tästä se jos on kesän sellainen, kun se oli tänä kesänä, että on ollut vain viime aikoja lukunottamatta, Sitten jos hinkistä imeä vähän kahvimaitaa, niin sen pitää juor... Taisi niin luoda se tyhjää. Sitten jos sinne. Mm. No mutta okei, nyt kuunnelkaa. Nyt tulee niin rautanen helmi. Kuunnelkaa. Ihmiset sen aikaa. Ja nyt, kliimaksi. Rauhan tunte. Tulkinta. Yli luonnollisen. Ja pelkää en. nyt täydellinen laini. Pelkää enää en. Nyt, pelkää enää en. Ei, ei, ollutkaan vielä, vaan nyt. Korvalappus tereessäni oh! laikaa oh. <laughs> Kiitokset, Jonalle sain. <laughs> minä en. <ennen>. Sainpa, <laughs> siis tää tavalla niinku tän. sinne mä en. Jälkeistä tämmöistä niin trendiä korostaa pieniä Katuja. henkilökohtaisia, pieniä, suuria, henkilökohtaisia Eikennä asioita. Mm. Mm. Mutta kun mua ei kiinnosta... <hah> mua ei kiinnosta se, että onks siellä vittu nyt rahmani vai mikä siellä on siellä <hah> korolapuhteissa, joka raikaa. Siis niin kun, en tiedä, musta tuntuu niin se, että pikkusen semmoiselta niin ei mun ole pakko Silla tätä kuunnella. <tos> Tietenkään. On mun ei ole pakko tätä kuunnella. <köhö> Mutta jotenkin sille, että se, että oletetaan, että, että ihmisen ylipäänsä kiinnostaa. Aina, <tos> kyllä varmaan kiinnostaa. Niin se on, en, se on niin kuin semmoista... Ne mä rupesin, rupesin miettimään, että minkä takia tähän ylipäänsä... Mikä takia niin mun mielestä huono musiikki pituttaa. joskus sillä menee rajan yli. Niin mä en tiedä, löytänyt mitään semmoista järkiperustetta muuta kuin, että se on semmoista epätasaista vaihtokauppa. Mä joudun mukaan semmoiseen se on että mä annan artistille kadun kissat hän on vahvistuksen sille että tota, että hän on erilainen erikoinen untelemallalla ja ajattelemalla sen se kipale, tai mä en itse saa siitä mitään. Silloin mä tunnen semmoista niin kun jää, jääväni siinä vaihtokaupassa joku tappio. Mm. No, niin, en mä tiedä, se voi olla yksi selitys, mutta voi olla, että sit voi niin tiedä, että se on, jo, osuu johonkin hermoon niin maiskutteluun tai niin väärä intonaatio suomikielisessä puherytmimusiikissa, niin josta saatiin tuossa alussa mm. jotain esimerkkejä, mut, mutta on asia tämä, on jännä asia, niinku tämänen musiikki tyylinen musiikki, jota flowssa soitetaan, että et aika usein se sitten osuu johonkin semmoiseen... en mä tiedä. Olisi kiva, niinku, no, et joku että joku, fikso kertoisi, että miksi tämä niin pitottaa? Niin Miksi joku, että kokoeta sillä tavalla, että että joku osuu suhun joku musiikki sille, että et, niinku sä kuin sähdä, siitä niinku, niin kuin sanoistaan. Niin joo, niin, joo. Joo, joo. Joo, joo. Joo, niin kuin joo, Kyllä, kiikäävät. Joo, kyllä. Niin. Hei, me pitää. Joo, tietenkin pieni maan mainosta, kun no. Raisevella laittoi viesti, että käykää Varkadossa sen verran pikkukaupungin kommentti, mitä sanoo, että se, Sen lisäksi myös kaikki Arsanoi, että no ihan sama, onko se, se 20 000 asukassa siellä vai onko siellä niinku, jo lähemmä 100 000 asukasta. Se, se on just sopivan koko, on vähemmän so, hiptä. Niin, niin. Mitä kun, vähemmän me, kun, hei. Me, se on sitä paitsi sillä kiivakittu kanssa, että mitä kauempana ollaan sitä enemmän ja varmemmin, niin ne tulee just sen kautta. Mutta ne sanoisivat aina sen, että tämä on just sopivan kaupunki, että kaikki tuntee toisessaan ja on just sopivan koko neljä Liian pieni. Se oli ihan sama, oli 2000 vai 2000, kuitenkin se on, se on kyllä totta. Se ei, kanssa, liian, liian, mut... ei liian, ei, se ei ole, ei ole, ei ole, ei ole, ei Hei, nyt mitä mennään? Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Niin hyvän levyn sain. Radio Helsingin iskelmäiltama esittelee kotimaista musiikkia vuosikymmenien takaa. Teemalähetyksiä, vaihtuvia artistivieraita ja kiehtovia tarinoita. Ohjelman toimittaa Mikko Matlar levylautasella vinyili- ja savikeikkoajan parhaat styket. Laita aika almanakkaan ja virittäyty taajuudelle sunnuntaisin 6-8. Kuuntelet Radio Helsinki. näin ole Niinpäs tätä seuraavaa kappoletta. Tota. <laughs> no, ette Suuhun Ja tiimalas. Kiakka kunolla kunolla täyttämä tähän sitten tota upea niin sulle rauti sulle jotenkin kommenttia tähän näin ei ole tällä sen sano että että tää on una you must dance lainen entä meneten sama osa to mikä ensimmäinen putki Inho vaan tämmöistä ituhippimusiikkia. Ei, mä ituhippimusiikkia, mutta. Siis joo, on joku tämmönen niinku. No että kun ensiksi ollaan jotakin ja sitten sitten yhtäkkiä kun alkaa nauha pyörimään, niin sitten vaihditaankin johonkin keskentelyyn. No niin, tulihan se sitten. Mutta ei se, että se on mitään ituhittakia. Maa oon ituhittakia. No niin, niinpä. Mä rakastan monia mun ystävä ituhittakia, mutta nyt tulee jotain muuta musiikkia kuulemma. Joo, tämä on vieraan toiveita. Tai siis ilmeisesti tämä aiheuttuu hänessä. Kuka sä olet? Hän on mennyt mennä kertsiä. Kuka subseni vei? Kuka se on? Kuka vei? Kerro. Äh, uh, Ää, Kidderokin kaksaisolento Eero. Hei, missä on muu pipo? Ja missä pipo Sulla on? Sulla Stetsoni. Piikartto kuitenkin. No niin. Mitä si siis selvästi sopenossa naimisisi nyt sitten jos saa vain se valita tästäkinpäin. Joo voi, voi voi voi morsianparkka, voi morsianparkka. Mennään mennään ne kuka sta polttareiden idea seitsut vierä tonne flowun jos saostut löylyt että ain't ei hän sä kuka löylyt että. Se suten löyket öitä paikalla kuvailla tätä henkilöä henkiloitä. Niin on no, niin, no, niin siis hän on no maan mä on mä, mä, mä Hänellä on hartiolla Etelävaltion lippu. Hän on Rahvanomaisesti Kaljaa, hän on Stetsonin ja Kidrokin paita ja tämmöiset öö, jenki-junttihaavarit. Joo. Joo, niin. Sorma. Mutta tota, sä ilmeisesti myöskin inhoit tuota lyöyhtyötä Poveran lisäksi, joka aiheuttaa reaktioita. No, ehdottomasti. Joo, nyt tässä voisi sitten sulle, kun sä istut ala, siinä alha, ala, alhaalla, niin, niin voisit sä ystävällisesti... Antoine! Ylös. Ylös. Uh -huh. Noniin, joo, no No niin, no salas. No niin. No salas. salas. Aika hidast, hitaasti, nousee. No noustas ylös. Noustas ylös. No ylös. No ylös. no on Kohti. Kolme vuotta. Oho! Mutta voitte sitten haluaa, korkata. Ei, <tosti> no, no, ei, ei meillä on tässä vähän kiire, niin ei... Vittoa, to. <tosti> <tosti> Ei noin. oikeastaan. Enpä tiedä, enpä tiedä kaikkea. Haluan Haluaisin halu välttämättä tulla vieraaksi, tulko niin tulkoon nyt sitten. Tässä on nimittäin näitä vierailtä pop Tämä ihan, ihan ihan siis pyytämättä ja yllättäen, että... Oh. Mutta mitä mutta, artistia, että m, mitä hipster, hipsterit on inhos pitkään, torra pitkään, torra pitkään, torra pitkään. Mutta nyt, jo, jotka hipster, ja jon, mutta nyt jonka hipsterit on löytänyt tuossa poissalevyllä mm. sitten, niin tuleeko mieleen, kenestä kyse o, voisi no, olla? en tiedä, mutta ilmeen onhan tuo on just semmoinen, että kun mennään muotia, niin kun haluan halutaan olla sen askeleen edellä, niin tämmöisiä niin autoliikkeitä syntyy. Mm, ja jo. se on niin kuin, taas yksi esimerkki siitä, kuinka niin kuin, äh, äh, Sanotaan. No tätä hipsteriä niin on. Niin joo. Mm. Se tietenkin se riippuu rippuja vaihtaa vähän tyyliäkisitään semmoista. Jos te kehää jotakin mikä... Hei. Niin, Anteksumme. Kun... Niin niin niin tota, jos te kehää jotakin jotakin mikä mikä siis liittyy, jotenkin jollakin tavalla kahdeksanluokuja jonkittomassa niin kun päättelemme niin kun syntikkä saa on tehty, jos on muso, oni tai siitä semmoinen niin kuin istumetteli tai to, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, niin se sellainen on no, tuppaa, ole, tuppaa olemaan, tuota, no, niin su, tu, trendikästä on ollut ties kuinka pitkä ihan vuosituhannen alusta asti. Vuosi, mutta nyt, nyt, kyllä. Sikälaa nyt ihan ne ihan niin hipsterit varsinaisesti kuuntele, mutta kyllä, kyllä yhtä, yhtä, yhtäkkiä jotenkin Hisa Hisaradiissakin on lähtenyt soimaan se uud, uud, uusimmat neuvut ja näinpäin pois. Laurin Tähän oli niin aloita. Onks on, okay. tuosta? Kusetatko mua? On, siis tästä? No jossain määrin joo. Ja, ja siis se on alkanut siis ihan niinku kuin Siis Antsi kerasta tuli pari vuotta sitten, mikä on siis aivan käsittämätöntä. No, se on kyllä just. Kyllä. Se on Lää. Nousta ylös. Nousta. Ja niin istu Yksi on tärkeä sana, mitä mä en ole tässä, niin kuin, tai määritelmä, mitä en ole vielä tainnut muistaa sanoa, mitä mä ajan tässä takaa on unohduksen tila, okay. joka mun mielestä niin kuin, tarkoittaa yhtä suurta kuin taide. Ja hipsterikulttuuri on erittäin tietoinen kaikesta, mikä liittyy itse. Se on niin kaukana unohduksen tilasta, kuin voi olla. Ei ehkä, se, ei ehkä se musiikki, niin kuin että mä tein paljon töitä löytääkseni skeidaa musiikkia. Mutta ehkä se on se jengi kuitenkin. Mm, mm, et mm. se on niin kun, ikään kuin semmoinen kilpavarusteluun näyttäytymistilaisuus, jossain määrin kuitenkin. Kyllä, kyllä. Että sit taas semmoinen, niin että jos <köh> hirveästi peilaa itsensä koko ajan, niin siitä jää se unohduksen tila. Ja oikeastaan niin se vois vetää yhtäläisyysmerkit myös pestareiden niin ja pidon ja taiteen, niinku välillä mm. Et Sen takia mä en ihan hirveästi nauti olla siellä Vaikka musiikki olisikin hyvä Tukati, Joo Miten muten, oltais, mä, mä nyt saapain tota akkuna vielä Irttetään kohta Tekana meistä sammaltaan Ja kirro paskaa elämää Sano ettei jaksa yrittää, syrittää Ja kaikki ovat hiljaa Arvinaisen hiljaa Pikampajan veen se on kans heittää frisbee Se on kyllä ihan paska. oli vielä Ehkä se on treenannut. oli ihan paska. Mutta nyt meillä on sitten edelleenkin, me ollaan lähetystä suurin piirtein, meillä on menossa Flonkuun kunniattomuudeksi ne Hipsterin lähetys, tässä mä ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Okei, okay. okei, okay. okay. sä sanot on niin, eli sen jälkeen se tuli... Joo, se mä se. sanon vielä Okei, okay. <laughs> tämmönen hyvin, on niin. Fuck you homo hipsters! Get the fuck back to Jyväskylä! Keraava! Tahan. vapaa kallio hitsereestä vapaa kallio jo niin mä N näin näin, nimenomaan nimenomaan näin. Ihan oikeasti, vie, vielä, liikkuu, niin niin tietihan joskus yserellä vielä vielä jos aiettelet jos faipään kaupunki liikkuu nyt on siis kanttakaupunki ainakin niin liikkuu kaikemmat toivasta niinku tuulilippu kuin porukka niin se oli kallio S sieltä jos just mistä hmm. halusit löytää juntteja, niin löytyi kallistaits tai just kenttien tietysti kontulasta näempään pois sille, se on ihan sama kuin aiettelet silloin joskus kallist tuli joskus tuli joskus trendikäse on sama kuin paikka että kontrollasta tuli tuli sieltä 10-20 vuoden kuluttua. Se oli, se oli ihan yhtä hmm. kaukoinen ajatus. Hmm. Ja silloin se oli ihan loistavaa, kun sillä asui kaikenlaisia ihmisiä, oli kaiken näin päin pois. Hmm. Mutta nyt ei, ei, ei. Mutta tietenkin se osittain johtuu myös siitä, kun siellä on niin paljon näitä pieniä kämpiä, ja yleensä pienemmässä kämpissä niin. asutaan vuokralla, ja nuo yleensä nuoret asuvat sitten vuokralla pienemmässä kämpiässä näinpäin pois. Ne niin, ja sitten se on semmoinen pieni detali. Mä olen siis syntynyt Kallioon, olen siitä helvetin ylpeä, ja tuolta mm. noin niin ennen vanhan sieltä saattoi käydä kaupassa niin Tädit, paplarit päässä, ja joo. nykyäänkin siellä käy varmasti jengi-paplarit päässä, mutta niillä on erilainen se erilainen se tausta siinä, kun ne lähtee koto Nyt ne menee varmaan silleen, hei, mä pistän paplarit päähän. Joo, nimenomaan, niin. nimenomaan toi. E, just toi. Ei, ne oli silleen, että helvetti, kun mulla on paplarit päässä. Niinpä, joo, ja sitten me, me edes lähteä ironisiin viiksiin? me edes... No lähetään ihme Se on yksi kans semmonen epätasasen semmosen vaihtokaupan <laughs> niin olomuoto, että mä, mä kasvatan nämä ironiset viikset ja sit, sit, Oi vittu kun... Oh, <tos> joo, so, jatka, mm. jatka, jatka, jatka viiksistä. Mä laitetaan, tää -tä tulee puhtaasti paa, sen paa si Joo, Niin, niin siinä tuntee tosiaan olevan se niin kuin osapuoli vaihtokaupassa, joka, josta itse ei <tos> saa yhtään mitään. <tos> niin? Hmm. Siis huomioon suominen. <tos> <tos> huomioon suominen. Huomioon suomioon. No niin, huomioon suomioon. Huomioon suomioon suomioon. Huomioon huomioon. huomioon, huomioon, <tos> <tos> huomioon. <tos> Mitä vittua mä siitä saan, kun mä katson sun saatana käyriä viiksiä? <tos> Nostan no, niin Ja nyt ne on te. ei joo, joo, nyt par turpakkiin nostaa ylös iska. Minä mallia. Ystäväli. Ei saa.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 Mä nastan ystävälle maljaa. Mulla tää Mait. Eli kuusumun mun pro, profettaa kyseessä. Joo, ja tää esintö siis Flowsaa muistiin mukaan 2012. No, joo. Vanha bändi, hyvää musaa. Niin. Juu, joo. tervittävä tulkinta. <hä> Pääsetko sä joissakin sinun traumaista eroon, kun sä nyt pystyt avautumaan ja soittamaan näitä kappaleita tässä ohjelmassa? Mä avautun aivan pitkät mun työtovereini tämmöisestä asiasta. Mutta joo, kyllä tää on pikkusen, tää on tietenkin tämmöistä omiin murroihin kusemista ja semmoinen pieni riski. Mutta ne on mun mielipiteitä, että hei. mutta tämä on ihan oikeasti terapeuttista, koska mä olen ollut pitää tätä ohjelmaa. Mä en voinut sieltä, kun joskus oli vielä radiomafiassa hommissa, jolloin piti sieltä soittaa kaiken maailman muuta. Mutta se olla, kun pää se tää huh, hu hu ku helpotti. Niin, kyllä, jai, jai, jai, kyllä. kyllä. vuosi vuosikausien tota noin traumat pääsi, pääsi niin. Niin, Me puhutaan kuitenkin musiikista, ei ihmisistä täällä näe mm. paitsi kun me puhutaan hipsteristä, että niin me puhutaan ihmisistä. Otetaan hipsteristä ihminen. Toi nyt tuli rankkaa rankkaa rankkaa rankkaa teare. Anteeksi ihmisistä. <laughs> lauletaan artikuloiden selkeästi. Niin? Joo. No. no heti nyt kuulokaa, kun taso ero. Nyt artikuloidaan selkeästi. Joo. Nyt ollaan niinku normaali ihminen. Heti huomaa tämmöisiä asioita kuin hyvä groovi. Tämä rauhoittua, koska ei ole projektina toisen itse tunto, niin kuin agendassa. Minun ainakin tätä on palkioimpi niin kuin Siis rautaperse, kun nyt Notkerrota on, et, otta, te, ei, ei, on onko, onko sun pitää ekaa kertaa noin kymmenen vuoteen, että on esiintymässä ensi viikolla? Joo, siis yli 10 vuoteen. Mehän verittiin siellä ehkä 12 vuotta futkeaa. Mm. Onko se, johtuuko se siitä tästä atomirotasta, että ei, onko Notkerrota not oikein edes, mis, mit, mikä on sen olemassaolon tila? Status on niin tauolla, Joo. määrittelemättömällä tauolla. Mm. Että atomit tekee atomihommaa, basisti tekee basistihommaa. Ja kaikilla on jotakin omaa. Mä teen soilolevyä ja sitten katsoin, oh. mitä, tuota, mitä tästä nyt sitten. Okei. Okay. Katsotaan, mitä tulee. Tää on, musta... on niinku parisuhde. Katsotaan. Joo. Ootteekö se nyt asumuserossa? Ei kuitenkaan öö, vai? Te no, itse... Eri huoneiset te ehkä muuttanut, mutta samassa kämpässä vielä ollaan. Se voisi olla aika lähellä semmoista niinku. Kuin... Tuli muuten aika hienosti sanottu. Ja mä pitäin keho kehoa itse kerran kerran. Taputaanko kerrankin. mä sulle? No, pidetään, pidetään päin. Taputetaan. Joo. Arille. Kaikki kotoa. Kyllä se oli. Alun. Se on ihan paska jatka. <tos> <tos> no nyt, ny, muuten to, ny, mä, to, mä mä en jättää enää onni topakumasta taula. Mieluummin sitä viettää aikaa ystävien seurassa kuin turpaansa ottaa. Radio Helsinki. Taajuudella 98.5. Radio Helsingissä soi lahtaria. Joka maanantai kello kaksi kymmentä kesän 2015 aikana. rytmi Papa Montero. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Tämä on nyt ainoastaan sen takia, että tässä on niinku tämä hyvin, hyvin korostettuna esiintyy tämä, mistä mä kärsin Suomen eniten. Eli hassu, hassu painotus. Näin. Ja kuunnanpa tausikärveä. Kerstistä se Nyt. Okei. Okay. Joo, nyt se riitti tuosta selventämään pointtia. Onko se, se, se, siitä, se sit onks, onks, onks muuten, joo, oliko se Fintsut, jotka on Fintiglissä voittamaton, josta se alkoi täältä paino tuus, vai mistä, en, mistä se oikein tuli? Mä en tiedä. Et sä et tiedä edes? Mä en, joo. kun mä, siis mä olen ollut tässä skenessä, mutta mä en seuraa sitä. <laughs> niin joo, tota, tota, joo, mutta siis, joo, toi ja, ja Davehan esiintyi myöskin flowssa nyt tänä vuonna. Joo, ja just sen takia se tässä <laughs> Ni, vähän niin kuin nimenomaan. Ääretön respekti tietenkin. Kyllä, joo. Tota, nyt, nytpä, tota, Se oli vaan siinä esiin, äh, niin, kun te olet sulle aluevaamassa, Mä pointtia. Onko sulla jonkinnäköinen kitara siellä, niin, niin mä ajattelin, niin, tota... Antaa. Tota, kun mä, mä löysin pitkästä aikaa, no. tämä ei oikeastaan liittyy millään tavalla tätä hipsteröintiä, eikä, eikä anti-hipsteröintiinkään vaan, mutta mä löysin vanhan Paskis-klassikon, eli työeläkeuudistus 2005-levyn. Tässä kerrotaan työeläkeuudistuksessa. Jos mä soittaisin siihen taustaan. Niin, mä mietin. Onko että... tämä ei ole siis mun kitararaa. Ei, eikö sä pysty sormilla vähän no nä, no, nä, nä, nä, nä, nä, nä, näpyrtelemään, niin tota, otetaan Jotkut sanoivat, että mä oon siinä jopa erittäin hyvä. Oho. Oi, oi, oi. Niin sinä, koska sä vietät laatu aikaa kanssa. Mielihuvea hoidat itse tässä. <laughs> niin, niin. Jot jotkut. Eli <laughs> niin. Uusi työeläke on hu huomattavasti aikaisempaa selkeämpi ja kattavampi järjestelmä, joka ö, alkaa kerätä turvaa jo 18 vuoden iästä. Ja ja sitten jatkuu 68 vuoden ikään. Pitäisi sisällään myöskin joustavan eläkeikään. Eli on mahdollisuus valita omaa Uudessa järjestelmässä ei ole mitään määrättyä eläkeikää, vaan ihminen voi valita oman panusten ikänsä. 43 ja välissä. Voi jäädä jopa aiemmin, mutta siinä tapauksessa tulee. Sä voit määritellä! Tässä järjestelmästä on varsin mittavat kansisto karsutamattomia alkavat ympäri vuoden jäästä. Aluksi ää, vuoden jälkeen yhdeksän prosenttia vuosijanhoista ja vuodesta kymmenestä kolmesta. kymmenen. Kolmen prosentista! Lähtien! Kiitos. <kutti> Se oli aika hieno, tuossa, tuossa tota työeläkin a tuo, tuo joku saikin, saikin, joku muki saa sun... Näkyä. Joku muki sai. Joku muki saa, on vielä hyvää, kun, kun itseasiassa kanssa ja näin päin pois. Mutta joo, se oli, se oli työeläkeuudistus 2005 klassikko. klassikko noin. Ja, ja, saa tu käyttää. Tu <laughs> tuossa puhuttiin 53 vu vuodesta, mutta kuka täyttää 50 sunnuuntona? Sen se sen varmaan tiedät. Jari Silla. Kyllä! Siinä pitää noterata. Liittyykö tähän millään tavalla? Tämä hipsterin lähetykseen. Mutta pitää noterata, pitää noterata, pitää noterata. Hei, no, mä tuli tässä tervehdyksessä on esiin. Homo hipsters. Totta! Suo Mukaan ja yhtenä yönä, ehkä nautii minulta. Karpetie. Mun toimi toimi harkitusti mieli mielipidettä. Jos kysyt multa niin häneltä, sen pitäisi edes tulla tupakkaamaan. Mun meni niin. hyvä. Tämä on Kata hyvä. Joo. So Kuuntele. Kuvittelen hetkeksi. Kisu vetää tää biisi. Niin, no, no, kyllä. Ihan, on hyvä biisi. Siltsu bitch. Kyllä, no, kyllä. Mikäs se oli? Siltsu bitch tulee siellä niin. Kyllä, kyllä. Et, et, et, etko kuuluu aikaisemmin siltsu bitch? Ei. Vedet, Vedetä tässä. What's Ed that? Otetaan soita. Toi tossa kohtaa. Ruvetaan taas tolaponeella. Ei voi soittaa tota, tota, tota, tota takaperin tota noin, kuten tykkää varmaan silsukas olla takaperinkin, toissa mä, mä laitan sillä vaan, niin että nyt on väliaikamusiikasta, että on mieti että mikä on semmoinen tapahtuma, anti Kaikista anti-hipstereen tapahtuma vi viime vuosina, missä on ollut. Mä veikkaan, että kuitenkin se oli tämä, tämä sunnuttaa tapahtuman esikuva, eli tota, toi Joo, keikka. Jaa. Niin aletaan tähän, niin, niin eikö se joku traktor pullin tai joku? Niin anti, anti, anti, anti musiikkia tuolla jossa. Senä se oli kaikki vaan unelma. Et maimi vaan tyyliin naisia kuljettaa Roidin kanssa haabeltin porsesta ferrare, sotin ylpeitä joukkue joukkueen perkare. Vajat koitsi saara metsi laulamaan. Ja sen ne voi, että tyttö kuulu naurattaa. Ja mä teen työtä käskettyä, taka tuli sala ketkä lyötä lähettyä. Ruudasin mun BMXää, niisukas tongal, kuunnelti dmx Siitä on aikaa, joskus takaisin kaipaa, otas nuoria aina ei huolia lainkaan. Täytyy mitä mykästään Joo ei, eiköhän eiköhän mutta nyt. ensimmäinen? Joo, tuossa Jotenkin mä sain tästä nyt niin vahva vision että kissu jos kuuntelet teet tästä coverin Bitch, oli hyvä. bitch. Bitch, hyvä. bitch, bitch, bitch, Joo. Ole Onko sulla löytyy pari biisiä että on <together> siellä so tämä on <Expedition> <stronger metallided> Ai, ai, ai. Vanha, ikivanha suosikki, niin Björk. Niin tätä... Oi herra. Ku, Kuulukset. Kuuluk, että... No niin, katsotaan, jos on quiet lähti yllättämään niin hiljaa liikenteeseen. It's all so quiet. Oh. Ja taas, voi että, siis niinku, en mä tiedä. Siis <laughs> tää on niinku kuin tää, kuinka sä voit huutaa sanomalla. Always... Ja huutaa nimenomaan sitä, että minä olen tää. Minulla on peruukki. Minä olen Jörg. En ole samanlainen kuin te, vaan erotun. Ja käsitys sisältää sen olettamuksen, että erotun edukseen. Toi ja ku... kaikki kuunnelkaa minua. Toi kulosti pelkkä joitakin, joitakin mantralota, mantra, että mä niinku jostakin kuruoppaata. Ja ku, siitä, niin mä, mä teen semmoisia siiru Joo. Oh, tota... Esa-ration hey, perustaja, Paul Salovaara, vihaa. A, ei piti vihaksa, mutta se inhoa jörkkiä. Etsä? Ihan onko totta. Kli, Paolo Salovaara nyt näytti inhimillisen piirtein. En Niin, siis... Hei, se onkaan semmonen jyräjohtaja sitten. Ei tosiaankaan, joo. Mutta hei, nimenomaan tässä biisissä on siellä suunnilleen jossain 1.40 tai 2. Kaksi kohdalla loppupäästä, loppupäässä, niin siellä on se paras. Joo minä Todella hieno mm -hmm. tuli mitä? Kiitos, okay. mitä se tota, öö, Salo, Salo sanoi, niin tästä että miksi se Se siis se, se kuin ilmeisesti why se why on vain niin kuin toi niin kuin toi laulutapaa mutta olisi kiva niin hänen kanssa jutellaan kanssa että niin siin jotain tämmöisiä taustalla kuin luonnevammoja, vammoja niin kuin, niin kuin iten näkee. Ai ai ai. ]MM. Tiputimpas. Mutta se on... Nyt siis näin, mä näin mä ajattelen. Näin Ai ai, kyllä <accomp> ihminen. Siis jotkut sanoo, mutta jotkut... Mut, Edelleenkin mä puhun musiikista. Mm. En mä puhun niin luonteesta. <hihlueen> mutta nyt olisi kiva kuulla tää aikasempi arvio siitä, mitä voi... Ö, hienoja sanoja tuli niin paljon, että mä en, mä en muista niitä, mutta tää nainen, joka kävi tässä näin analysoimassa, että... Mm. Et kyllähän niinku luonnekin voi näkyä sit musiikkina. So mm. Ettei se silleen niinku en mä arvostele sitä, että se on paski Joo, joo, jo, joo, käsiteekö se, että esimerkiksi et, et Tommi se on tosi moni sanottu, että se on täysin kusipää ja... Silleen. Nyt, nyt, nyt. Okei, no niin Ladies and gentlemen, I rest my case There. And thou, so, members of the jury, I rest my kids. Mitä are nyt laitat? Can you take Okei. Oh. Okay. Uh, mixed do I know where to go? Jumala. Tämä liittyy siten nyt tähän näin, että Tämä on siis niinku Herra Ylppö, joka esiintyy tämän vuotisissa Flowfestereilla, siis Musta parati Ja tämä on, on sen takia tässä tosiaan siis niinku Ylppönä mukana, ei Mustana Paratina, tai Musta Paratina. Mut nyppaa vähän vuosaa. Kuunnelkaa se, mitä Kertsi, mihin Kertsi päätti? Mihin Kert, kertsy täyttyy. Olet ainoa Mitä? jos mitään, tuu, ehkä siihen tuntuu. Kohta. Jos meistä mitään, tuu, niin katsakaan, ei katsakaan, mies murtuu. Oi, Oho. ei. Tää... Katsokaa, katsokaa minua. Katsokaa, kun murron vittu. Ah, murtumaan hiihtoa. Tämä ei, ei, ei kyllä kuulosta ollenkaan sitä... No, varsinkaan ei, ei, ensimmäisen lp mustalta mustelta parateta, jos olet siihen tutustunut, niin... Ah, ei, ei, ei, sitä on ihan vaan, ei, että on haalittu Niin kuin mä sanoin, oli hankala löytää niin kuin paskaa musaa tuolta pesterilta. Oli yllättävän hyvä, yllättävän hyvä. Joo. Mutta tämä nyt sitten löytyi, kun vähän kaiveli. Joo, lopitellaan pikkuin. Mutta ja... jotenkin se, tässä vielä se, että tosiaan niin kuin... Kaveri ottaa itsensä hirveän vakavasti, selvä sikin. Niin, mutta miten sitten aletaan lopetella tätä tota flow-lähetystä? Onko, onko, onko se käynyt kuitenkin flow-festivaaleilla? Mä oon käynyt kaksi kertaa checkkaamassa. <tos> Mian ja sitten tota, Jant ja... Ne, ne mä on käynyt siellä. <tos> ja, siellä. Se, on, niinku, se on just kun jengi ei tempaudu eikä ole siinä unohduksen tilassa. Et, jes, jotkut niinku ne, ne huojuu ja ne, nyt tulee tärkeä sana, ne fiilistelee. <tos> mä inhaan. Jos et sä tempaaida mukaan, sulla on paskat testarit, mutta tiedätkö mitä hipsteri... Kun sä kysyt toiselta hipsteriltä flow-jälkeen, että oliko hyvät flowt, niin sitten se toinen sanoi, että oli. Mä en innostunut kertaakaan. <laughs> Hipsterikaupunkina se oli Punavuori tota, niin, ekaksi ja sitten tuli Kallio ja et kolmannesta nyt oikein varsinaisesti tiedettiin, että se Kallio on se, ylipäätäänkin on, mutta itä helsinki se kuitenkin vielä on säästynyt toiseksi. Sä, ei, en mä tiedä. Siis, siis kauhean kivaa. Meillä on Itä-Roihuvuorossa ja sanon, että se on kiva, mm. pieni hipsteri, tämmöinen etäpesäke. Hmm. Mutta, Mutta hei, niin. mä lähden sinne. Joo, lä lähdetään sinne, koska, koska täällä alkaa ko kohta helvetti, koska flow alkaa. Niin. Niin lähdetään helvetistä itää Tästä kyllä. Helvetti on täällä. Ja tää ei ole hitterimusiikkia, että niin Pärkkärkän vertaa kotiteollisuuksia helvetistä itään. Hyvästi. Hyvästi. Kiitoksia, Rautapäivä. tuli se nyt riittävällä voimalla? Kyllä. Hyvästi. Joo, hyvä. Hy, hy. Noniin. Hyvästi, Hyvästi homo -hitteri! Veäsöi äänikirja. kirja. Timo soi Peruspomo. Veäsöi äänikirja. kirja. Timo soi Peruspomo. Veäsöi äänikirja. kirja. Timo soi Peruspomo. Kertojina ovat Timo Soini ja Jarmo Heikkinen. WSOYn kirja. Timo Soini, peruspomo. Mitäs tässä muuta kuin eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä ei oikein kunnolla. Ja nyt lähti!